Taká!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 Köszönöm neked, Bányai Géza vagyok, és mint ahogy hallhatták már az előző beharangozásból, két vendégem van. Levles Zoltán, akit igen sokszor hallhattak már, mert nagyon kevésszer ö, személyesen, legtöbbször telefonon át, miközben nagyon messziről hátában Indiából szokott bejelentkezni. Másik vendégünk pedig Márton Gergő, aki talán lehet, hogy te is jelentkeztél be Indiába, de jelentkezhettél volna, hisz jó párszor voltál Indiában, a Zoltánnal is, és te az A38-nak, én azt mondtam, hogy a kapitánya vagy, de mondhatod, hogy talán ne túlozzunk, lehet, hogy a kormányosa első tisztje, és esetleg nagyon fontos szereped van az A38 vezetésében, és az A38-nak még nagyon fontos szerepe lesz a jövő héten, indiai szempontból, hisz akkor lesz a Duna-púja, ilyen dolog még nem is volt soha, nem csak hogy Magyarországon, talán még a világon sem, hogy egy nem indiai folyó megkapja azt a áldozatot, tiszteletet, amit a ganges szokott megkapni, és a többi indiai folyó, pedig és ezt a mesterek kihangsúlyozzák. Tulajdonképpen a világ összes nagy folyója tekinthető szent folyónak. Ilyen értelemben akár a hamvokat bele lehetne szórni, és ugyanúgy, hisz ugyanabba a tengerbe áramlik vissza, és ugyanúgy a vizét ö, felülről kapja. Igaz, hogy a Gangesnek a helyzete az kitüntetett. Először azért Zoltánt kérdezem, és te vagy ennek a kitalálója, ennek a Duna hogy mi. Mi is lesz részleteiben? Hát a Dunapujja ötlete valahogyan úgy jött, hogy ugye, amikor az ember Indiába jár, akkor azt látja, hogy a, a folyó az milyen központi szerepet tölt be az emberek életébe. Hát külön nem csak a Ganges egyébként, hanem akármelyik folyó, hogy te magad is mondtad, hogy, hogy minden folyót igazából szentnek, szent folyónak kellene tekinteni. Szent olyan élet értelemben, mint hogy a, az élet maga is szent. És e, a folyó pedig nem más, mint életet adó folyó, hiszen a, a víz, nem véletlenül nem telepedtek mindig is a, a kultúrák e, kezdetei óta e, folyópartokra, különféle civilizációk. És e, Hát én gondolom, hogy, hogy a Dunának legalább olyan fontos szerepe van, most már tényleg a mai Európában gondolkodhatunk, európai viszonylatban. Tehát van olyan szerepe a Dunának Európában, mint a Gangesznak Indiában, hiszen életet jelentő vizet ad a, a népeknek és hát ezen kívül pedig, de erről majd inkább gondolom a Gergő fog beszélni, mert az ő asztala, hogy a Duna az hogyan köt össze Európa különféle kultúráit. Az biztos, hogy én nagy híve vagyok a találkozásuknak. Tehát most például a, a Gergőikkel, vagyis hát a hajóval való, az India Klub és a hajóval való együttműködésünk eredményeképpen jön létre ez a Dunapudja, és ez már is egy találkozás. A hajó és a az A38-as hajó és az India klub között. És egy találkozásból mindig jó dolgok sülnek, legtöbbször jó dolgok sülnek ki, hiszen a találkozások azok, azok a, a két félnek az előnyeit, az erényeit valahogyan kikerekítik, és egy ö, csodálatos dolog sül ki belőle. Na most, hát nem csak az emberek találkozásából, hanem a kultúrák találkozásából is hasonló módon ö, profitálhat az ember, és hát a, az indiai és a magyar kultúra találkozása, az ugye nyilván ebben nem vagyunk már pionírok, hiszen ez régi keletű dolog, évszázados, vagy ha úgy tetszik, évezredes dolog, és ö, hát valahogy így jött az ötlet, végül is a kérdésed az volt, hogy honnan jött az ötlet, hogy a... A Duna és a ganges igazából testvérek, hiszen folyók, fontos folyók, vagyis hát folyamok, egész pontosan. És, és úgy érzem, hogy nem akarok túl hosszan beszélni, de még csak annyi jutott eszembe hirtelen a kérdéssel kapcsolatban konkrétan, hogy a, a folyó tisztelete az esetleg idegennek tűnhet Európában. Gondolkodhatunk úgy a az imádattal, ugye, mert a pudzsa az valami olyasmit jelent, hogy hódoló ima, hódoló imádat, pontosabban. És ez valami olyasmit jelent, hogy egy folyót imádni. Na most egy keresztény kultúrkörnyezetben az emberek eh, talán egy picit idegenkedhetnek, mert ez egyfajta panteizmus. És hát miért kellene nekünk Istenen kívül bármi mást imádni? És ez esetleg egyfajta tudathasodást okozhat, vagy legalábbis zavart okozhat. De álljunk -e ehhez hozzá úgy, ahogyan az indiai kultúrában állnak hozzá, vagyis a, a természet tisztelete, a földanya tisztelete, háladás a földanyának, hasonlóan a, a gangesznak is. Igazából, amikor a gangeszt imádják, akkor ezzel nem hozzák egy szintre Istennel. Tehát ugye a fantézmus az volna, hogy egy szintre hozzák, hogy Istent és a természetet egyenlőnek tekinti. Hanem itt arról van szó, hogy természetesen Isten, a transzcendens, az, az imádott tárgya, de hát azért miért ne lehetnék hálás édesanyámnak, azért mert életet adott nekem? Miért ne lehetnék hálás a földanyának? Miért ne lehetnék hálás a folyó anyának, Hiszen ő táplál, ő ad nekem életet a, a mindennapokban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a Gergővel és a, igazából még a Bitner Dórával, a Minaksi Bitner Dórával közösen ötlöttük ki az ötletet, és úgy gondoljuk, hogy a, a Duna is rászolgált már a kicsit arra, hogy odafigyeljünk rá. Ne csak környezetvédelmi szempontból, vagy hogy esetleg milyen haszlót tudunk bele ö, hozni, hanem olyan értelemben is, hogy, hogy tegyünk hálát, adjunk hálát a Dunának, amiért hosszú évezredek óta ö, közvetíti a közvetít a, a Európa kultúrái között, és hát élettel látja el a köré népeket. Márton Gergő, te voltál a Gangesznál is. Voltam, És ha jól adtam, nem csak egyszerűen voltál, hanem még egyedül, ráadásul a forrás vidékére is elmentél, ami egy egészen nagy túra. És amikor te a ezt így fölfelezted. Mennyi szerepe volt abban annak, hogy te a napjai több, többségét a alpad alatt folyó Dunán töltött tulajdonképpen? Ez még korábban volt. Én azt hiszem, hogy 2005-ben voltam először Indiában, amikor megismertem Zolit, és egy barátom ajánlotta, hogy van egy szerzetes, aki ki Indiába vezett csoportokat, én így kerültem vele össze, és uh, két hétig együtt utaztunk fel, éjszakra, Delhi-ből, és uh, nekem annyira megtetszett az a vidék, hogy én egy uh, hónapig voltam Indiában, hogy uh, miután visszamentünk együtt Delhi-be, én azonnal visszamentem risikesbe, majd fel Gangotri, és akkor onnan a Ganges forrásához, egy, egy gyönyörű Grecserhez. És uh, hát én ebben az időben még nem dolgoztam az a 38-on, de az India szeretetem az innen ö, származik. Azóta még kétszer voltam Indiában, hogy most már mondhatom, hogy a nagy részét azt bejártam Indiának, és ö, amint lesz rá lehetőségem, azonnal megyek vissza. Ez a nagy rész, ez mit jelent? Mert ez nagyon-nagyon nagynak hangzik. Hát ö, most idén, vagy tavaly januárban voltam, ö, Bombéba érkeztem, átvonatoztunk a keleti partra, majd le Madrasz, egészen Pondicherryig, majd be a, a belső indiai részbe, túra, majd vissza a Goán keresztül Bombé. És hát voltam szeptemberben is tavaly, akkor pedig Daram Salában voltam, illetve Amritsar, aztán le a az indiai pakisztáni határa, Sivatagba, Jazelemérbe. Tehát most már ez egy, egy nagyobb merítésem van, mint amikor először jártam, de hát még nem voltam a kalkuttai, Darjeeling meg ezeken a részeken. De oda is Abszolút, tehát nagy vágyam, hogy oda jussak. Te említetted az előbb, nem említetted szó szerint, de említetted körösít, amikor a, arról beszéltél, hogy ez a fölfedezés az európai embernek, a, sőt a magyar embernek a gyökerei kutatása, amely visszavezet Indiába, ez a fajta fölfedezésben nem mi vagyunk a pionírok, hanem tulajdonképpen körösi volt a pionír, most már lassan 200 éve. de meg is akarod látogatni van, nép a szemét. Különösen a helyét. Tervezem. Fontos megemlíteni, a, hogy. Nem a, csak a ha hanem oda a főlapba, a kolostorba. Uh, el, igen, oda mennék elsősorban, és uh -huh. ha lesz rá idő, meg Lászába, lehetőség, ugye, akkor... Az... Igen, igen, igen. Le le leg... Ladakban. Ladak, ladak. Uh -huh. Pontosabban Zamszkár. Zamszkár, így uh -huh. van, így van, ott a hágó fölött, hogyha jól emlékszem. Uh, a hajónak a... az egyik szellemi atya, Bogner Attila, aki szerintem már több mint húszszor volt Indiában. Ő a régen a bahiját is ő az egyik e, e, támogatója is ennek a csomaháznak, és e, ő volt is most egy pár hónappal ezelőtt, amikor még folyt az építkezés, és hát hogyha elkészül végre ez a, ez a, ez a múzeum, ez az emlékház, akkor, akkor talán lesz rá lehetőség, egy hogy együtt is mondjál. Menjük... mondjál erről többet, mert akit érdekelt a téma, az az interneten talált róla valamint, én nem állíthatom, hogy a sajtótára lett volna ezekkel Igen. a érekkel. Igen. Ö, megmondom őszintén, hogy sokat én se tudok róla, túl azon, <gül> hogy volt egy nagyon nemes szándék hogy a hmm. nagy utazónak, aki azért sokat tett az ottani kultúráért is, és a magyar kultúráért is, állítottak egy emlékházat, és uh, magyar, sok uh, magyar vállalkozó, meg, meg, meg, meg politikai minden összefogásból uh, megszületett az elhatározás, és tudtak mögé forrást is teremteni, hogy, hogy uh, megépítsék ezt az emlékházat. És hát uh, ott uh, a Himalája, uh, nem mondom, hogy a tetején, de elég magassan van Zánszkár, tehát ott építkezni, meg bármit oda felvinni. ugye, emlékszem, hogy Magyarországról vittek is egy szobrot, ami magában egy hatalmas túra volt ez a, ennek az óriási szobornak az odavitele. Ö, tehát egy komoly erőfeszítés volt, hogy ez ott elkészülhessen. Ha jól tudom, ez a, ez a Polostor, ahol Körösi dolgozott tulajdonképpen, ez egy meredek hegy oldalban van, és valahogy a hegy, Hát nem is az Ormán, de valahol oldalában. Igen, egy igen. oldalában van, szinte a sziklákból kifolyó. Ami fotókat láttam, én is az. Elég Most térjünk vissza egy picit, majd folytatjuk az utazást, de hogy azért kine csúszunk ebből a nagyon fontos témából, a Duna púdzsából. én erről azért többet szeretnék hallani. Mert Először is többféle program is lesz ott, tehát nem közömbös, hogy mi fog történni, és hát őszintén szólva szeretnénk azt, hogy ez a műsor is egyfajta meghívó legyen, hogy minél többet tudjunk meg arról, hogy miért érdemes oda elmenni, hogy, -e, hogy minél többen el is jöhessenek. Mi lesz ott a program, és egy kicsit még erről a pudzsáról majd Jó. szeretném a többet mesélni. Jó, a, hát először is, hogy egyrészt egy kérdés az is, hogy mi lesz, de az is kérdés, hogy mikor lesz. Na most ez a január 14-e, egy nem véletlen időpont, hiszen ez... Ez jövő szerda. Ez jövő szerda, és ez az időpont a Makara sakranti napjára esik, ami éjszakon makarasak ranti, az mondjuk délen Pong pongál, vagy, vagy Bengába gangaszág és ezt mindjárt elmagyarázom, mm -hmm. hogy mi micsoda. A lényeg az, hogy ez a, ez a nap, ahogy az indiaiak a hold naptárhoz igazodnak, és ezen a napon indul a nap északi pályára. És ezen a napon igazából kezdődik a a világosság útja. Ez a tavasznak a hírnöke ez a nap. Aztán ezen a napon történt az is, amikor Bismadév, a ma egyik szép jelenete, Bismadév a nyilágyain fekszik, és ő is áttér az árnyékvilágból a, a megvilágosodásba. Azért a nyilágyat ezt úgy kell képzelni, hogy ő, nyilakkal lőve, és azon feküdt, Gyakorlatilag, mint egy, hát Mégis mint egy fakír, csak ebben az a különbség, hogy őt össze-vissza lő, a, nyilak. a nyilakkal, és, és ott hallok. És ez egy nagyon szép jelenet a ma uh -huh. ahogyan a halála pillanatában is teljesen tudatos volt, és képes volt e, tudatosan kérdéseket feltenni, képes volt nem hibáztatni a környezetét a történtek miatt, képes volt befelé fordulni, megőrizni a nyugalmát, és mosolyogva szembenézni a halállal. Aztán ezen a napon szokták... E, a fiak imádni, tehát úgy értve, a fiú testvérek imádni a leánytestvéreiket. Ez is egy nagyon szép szokás. Tulajdonképpen fogadalmat tesznek, Amellett, hogy mindig is védelmezni fognak, fogják a leánytestvéreiket, hiszen majd a leánytestvéreik egy napon árván fognak maradni, elvileg ugye édesapa, édesanyja meg fog halni, és akkor a fiú testvérek fogadalmat tesznek, hogy mindig is oltalmazni fogják a lánytestvéreiket, és ilyenkor külön ajándékokkal kedveskednek, és hát ez nagyon szép látvány, amikor a, a, a, a kis a, egyenruhás fiúk felkeresik a lánytestvéreiket, és nagyon-nagyon és, kedves jelenetek, ahogyan átörelik egymást, és kedveskednek egymásnak. És természetesen ez egyfajta napköszöntő is, ez a nap, amikor amikor ezt megint szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem napi napimádat, hanem háladása a napnak, és a híres Kumbaméla ünnepségnek az első napja ez a Makara Sakranti ünnep. A Kumbaméla ünnep ugyebár a világ legnagyobb vallásos megmozdulása, aminek ami 12 évenként különösen ö, nagy szokott lenni, legközelebb 2013-ban lesz ilyen nagy. A legutóbbi nagy, azaz ma a Kumbamélán 72 millió ember gyűlt össze. Azért azt hiszem, hogy ezek komoly számok. Uh, tavaly volt, én azon ott voltam magam is, ilyen úgynevezett fél kumbaméla, vagyis arda kumbaméla. Hát azon is nagyon uh, sokan voltak. És hát ennek a kumbaméla, ez a kumbaméla ünnepsége egyébként egy hónapig tart. És négy... Fü, uh, né, uh, hát igazából bonyolult elmagyarázni, hogy hol, de a fő helyszíne az a három folyónak a torkolata. az azaz a, szanszkirt nevén Prajákban, szokott ez lenni a Ganges, a Yamuna és a Sarasvati folyó torkolatánál. De vannak más helyszínei is, most ebbe hadd ne bonyolódjunk bele, mert akkor mindenről fogunk beszélni, csak nem a Dunapudzsáról. Tehát... Annyit szeretnék mondani, hogy a, a interneten a kumbaméláról nagyon jó képek vannak, a, a Google Earth programból meg lehet nézni fölülről. Uh -huh. a akkora hatalmas ünnepségről van szó, hogy, hogy egy óriási terület láthatóan ezzel a fesztivállal be van népesítve, több millió embert lehet egyszerre látni, ahogy ilyen kis parányi pöttyönként ott van, és valóban a folyó torkolatánál egy nagy síkságon helyezkednek el a város szélem. Igen, és hát ö, ezen a bizonyos napon, a makra, Makara Sakranti napján a, az emberek szent fürdőt vesznek, és hát úgy vélik, hogy ha ezen a napon veszel fürdőt, akkor a, a szent folyó ott a torkolatnál képes magával mosni az összes bánatodat, vagy ha úgy tetszik bűnödet, már ha van ilyen valakinek. Bengában pedig a Makara Sakranti, a makara sakranti az hogy említettem is, az a szá, Ganga méla vagyis az azt jelenti, hogy Szágar az az óceán, az azt jelenti, hogy ahol a Ganges belép az óceánba. Ott összegyűlnek, és hát azért azt tudni kell, hogy ilyenkor azért... De, hogy azért csak, hogy tudjuk, de. hogy a hallgatóinak is világos legyen, hogy Bengálban folyik bele a Ganges az óceánba, ott van a Delta vidéke, ugye Kalkutta és környéke. Bengálban és Bangladesben. Hát az is Bengál, csak igen, hát, igen, igen. az most már... És uh, azt tudni kell azért Bengáról is, de különösen Prajágról, hogy ilyenkor azért január elején meglehetősen hidegek szoktak lenni. Hát én tavaly, amikor kintöltöttem a teletet, hát meg kell mondanom, hogy, hogy annyit rég a életemben, mint akkor. Én is hát egyrészt fűtések nincsenek általában, különösen nem az egyszerű embereknél, és hát azért a hőmérő az uh, higany szála, olykor leszalad nulla vagy mínusz egy fokra is és gondold el, hogy mondjuk ilyen hidegben vagyoskod az éjszakát, különösen egy kumbaméla ünnepségen a sátorban alszanak, és akkor reggel fel kell az ember, és akkor a, köszönti a napot, és megfürödni abban a hideg gangezban. Tehát azért ez nem egy ö, olyan dolog, amit csak úgy az ember elpancsolgat és elszurakozgat, hanem ez tényleg egyfajta áldozatot és eltökéltséget kíván az embertől. Hát ezt a szellemiséget szeretnénk magunk is itt a, a Dunapartján majd valahogyan meghonosítani, és ö, ö, ö, a, hát előjáróban ennyit gondoltam elmondani. És a zene után pedig folytatjuk, hogy mi lesz a Tunapodzsában. Mm-hmm. Önök az Édes Indiát hallják, Marton, Marton Gergő, Leveles Zoltán a vendégünk, és az a 38 jövő héten, 14-én, szerdán, délután lesz egy izgalmas program, és tulajdonképpen ennek az előkészületéről és a hátteréről beszélgetünk, és hát mivel mind a ketten nagy indiai utazók vagytok, ezért időről időre kikacsingatunk Indiába is, hisz a maga a program is olyan, mintha egy kis india lenne ide Magyarországra. Most Gergőt kérdezem meg, hogy mi lesz ennek a Dunapúgyának a programja? Ö, amikor Zoli megkeresett ezzel az ötlettel, hogy csináljunk egy indiai összművészeti fesztivált a hajóm, és elküldte nekem a koncepciót e-mailben, hogy megnézzük, azt tettem észre, hogy a hajó koncepciójához nagyon hasonló az egésznek a, az elve, hogy a folyó kulturális összekötő szerepe. Nekünk a hajón az a lételemünk, hogy, hogy a víz és számtalan fesztivált szervezünk ennek szellemében. Például tervezzük, hogy 2010-ben, amikor... Pécs, Eszen és Isztambul lesz kulturális főváros, bár Pécs az nem ö, folyó város, de, de Eszen és ö, Isztambult szerettük volna felfűzni erre a, erre a gondolatsorra. Ö, de Sőt, ha ki a köteleket, Isztambult meg el is el lehet érni a 38 nem éppen le lehet hajózni, és az AX szinte. Így van. Ö, Úgyhogy nekünk ez a, ez a kötődésünk a Dunához, ez, ez teljesen uh, magától értetődő elnyom és uh, szám, számtalan területen próbálunk tenni is ezért, tehát uh, támogatunk olyan uh, környezetvédelmi sorozatokat, ami a Dunával foglalkozik. Uh, ez egy új eleme a, a, a Dunapudja, és mivel a, a hajón több uh, nagy indiai rajongó van, ezért uh, ezt a gondolatot nem is volt nehéz átvinni a többieken, hogy, hogy csináljunk egy ilyen indiai összművészeti fesztivált. Jól tudom, ennek a ennek a napnak a programjában nem csak a művészet, hanem, hanem az ökológia is valamiképpen ezt szerepet kap. A program nagy vonalakban úgy néz ki, hogy négy órakor lesz egy uh, uh, Dunapudzsa, uh, amiről a, a Zoli tudna többet mondani. Utána lesz a hajó éttermében egy beszélgetés, ami ökológiai és kulturális vallási témájú beszélgetés lesz, kiváló meghívott vendégekkel, és utána kezdődnek a koncertenemben 6 órakor a programok, itt lesz tánc, illetve a együttes fog zenélni az érdeklődőknek. A belépés az díjtalan, de a jobb, hogyha az többet mond a programról szerintem. Jó, ja, hát a maga a pudzsa, az azt hiszem hogy nagyon látványos lesz, ugyanis négy e, órakor kezdjük, ami éppen ma ellenőriztük le ezt a Gergővel, mielőtt idejöttünk a, a civil rádió stúdiójába. Négy órakor kiálltunk a helyszínre, és e, gondold el, hogy a, a nap igaz, hogy hátul mögött volt, viszont szembe a túlsó parton levő épületeknek az ablakán ott tükröződik a vörös napgolyó. Úgyhogy amikor a Duna fele fordul az ember a partra kiállva, és elkezdődik a Dunapudja, akkor végül is a napot is látni fogjuk. És a, a maga pudja az négy órakor kezdődik, és ö, hát ez a szokásos pudja, amit megszoktunk Indiában. Mondjuk mi kevésbé. <gül> <A, gül> Egy nagyon nagy, mondod olyan természetesen tudják, amit megszoktunk. Igen, ugye? <gül> igen tehát a... Ö, én fogom bemutatni, mint hindu szerzetes a, a pudzsát, hogy először megfúj, megfújom a, a kagylókürtet. A kagylókürt a szellemi bőségszarót jelképezi, vagyis a szellemi információt. amit ha megfúj az ember, akkor ez szétkölteli a világát. Ez egy kagyló, egy nagy, egy hatranskolony, ami hangja van, gyönyörű hangja, fújni, igen. kíváncsi vagyok, hogy Budapesten a Dunaparton ez hogy, hogy fog majd hangzani, mert fogalmam sincs, még nem próbáltuk. És akkor utána ajánlunk fel a Dunának a füstölőt, tüzet vizet, mégpedig olyan vizet, ami tisztított víz lesz. Ez jelképes és nagyon fontos jelkép, azt hiszem, hogy a, a Dunának, ami ugye víztömeg... A Dunának a tisztított víze, mert ugye a Gangesnek is, és általában fölnak érdekes módon a saját vizét ajánlják föl, tehát nem valahonnan hoznak egy másikat. Igen, hát néhány filozofiai téltelbe itt azért még tételt csiszolgatni kell, ez volna az igazán tökéletes, hogyha sikerülne tisztítanunk Dunavizet, és mindent megteszünk ennek érdekében. Aztán a tűz és a víz felajánlás után virágot is fogunk felajánlani, és természetesen vizet, még mézet és tejet fogunk csorgatni majd a Dunába. Azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy amiket felajánlunk a szertartás alkalmával, azok üzenetértékűen szintén ökológiai termesztésből valók. Tehát, hogy még véletlenül sem szeretnénk hozzájárulni a Duna szennyezéséhez. Ezután pedig maguk a résztvevők is szabadon csatlakozhatnak, és levéltányérkánkban virágon elhelyezett kis mécsest eregetetnek a folyóra, ajánlhatják fel a Dunának. És azt a Duna el fogja vinni, és továbbítani fogja. Már praktikusan. A, hol, hol lesz ez csem? Azért a A38, aki már járt, azért az egy hogy mondjam, egy elég nagy hajó, tehát viszonylag magasan van a, a víztől, nem van egy-két méter, legalább. Most, egy három. most nagyon alacsony a les, tehát De most a lehet hajó... sétálni a partra. Nem a nem ja, a... Hajóra, hogy ez a, nem a... Ha... Ez a parton lesz megcsinálva, tehát oda óriás. Igen, csinálva. a hajó közében három lesz. Ezen magak azt hogy ezeket a kis mértséseket mm. hogy fogják majd bedobni a vízbe. De ezek szerintem szépen meg lehet csinálni most. Ha? Igen, hát még azon gondolkodunk, hogy esetleg kit hívjunk meg <gül> hogy Szent Füldőt vegyen a, a Dunából. Hát a meg lehet hívni, ő biztos áthúsznak. Nem tudom, hogy itt a civil rádió stúdiójában esetleg erre önkéntes. <gül> nem tudom, kire gondoltál. Én nem is elgéltem. És akkor a, tehát miután szabadon csatlakoztak a részövők is, és elegettek ilyen. Azt hiszem jobb, ha nem megyek arra, <gül> és ez nekem, hogy bele fognak dobni a végén a vízbe. Mi amikor leúsztak a gangeszen és így a, a felajánlóknak a kívánságai továbbítják a transzcendens felé. Utána lesz ez a bizonyos beszélgetés, amikor is tulajdonképpen a díszvendégek, a meghívott, meghívott jeles díszvendégeknek a, a köszöntőit fogjuk hallani, illetve egy interaktív beszélgetés lesz, ahogyan a Gergő is említette. A Dunával kapcsolatos spirituális megvilágításban mindenféle érdekes nézőpontokat fogunk hallani, és illetve a minden igaz, akkor be fogunk kapcsolni majd közvetlenül Indiából eh, telefonon egy eh, urat, aki a Mr. és aki, aki a, a Friends of Ganga, egy állami eh, civil szervezetnek az elnöke, Kampurban. És Kampur egy, egy, kif, egy halmozottan veszélyeztetett része a Gangesznak, ahol rengeteg bőrgyár van. És akkor ő fog beszámolni a, Duna aktu a ganges aktualitásairól, és ugyanezt megteszik majd a megfelelő szakemberek a Duna részéről, és aztán, aztán pedig még kulturális és spirituális értelemben is egy picit boncolgatjuk a kérdést. Ez nem lesz több 45 percnél, és utána pedig a hajó gálás módon meghívja a vendégeket egy ingyenes, vegetárius, indiai ételkóstolóra. És hát azt hiszem, hogy hát én ilyet még nem látom, meg kell mondanom őszintén, hogy egy ilyen komoly kulturális, összművészeti indiai fesztivál ingyenes volna, Úgyhogy azt hiszem, hogy ez tényleg egy, egy ugyancsak gáláns felajánlás a hajó részéről. Hát éppen emiatt gondolom, hogy azért elég nagy számú közönségre számíthatunk. És aztán a, ez a kis indiai ételkóstoló után hatúrakor kezdődik az Összművészeti Fesztivál, ahol ö, ugyancsak a kultúrák találkozását szeretném kifejezni azzal, hogy az indiai kultúrában ö, a, tehát Az estre a magy, az indiai kultúra magyar képviselőit fűztük fel, magyar képviselők közül olyan, olyan színvonalas művészeket, akiket igazából a, a célzott közönség már ismerhet, de nyilvánvalóan most nagyon sokan el fognak jönni, akik még nem jártak ilyen hasonló indiai kulturális esteken. Hát olyan művészek fognak fellépni, mint például a, a magyar szitárosok közül. Azt hiszem, hogy a Tóth Szabolcsot egyre többen ismerik, és egyre többen figyelnek rá fel a nemzetközi porondon is. És a táncosok közül is nagyon komoly képviselői fognak részt venni, mint például van a Bitner Minaksi Dóra, aki egyik főszervezője a rendezvénynek. Odiszi tánc képviselőjeként Barkuci Beátát hívtuk meg, és e, e, aztán e, még e, Pudi táncból a Tóth Gabriella az, aki részt fog venni a programon. És végül pedig azt hiszem, hogy egy valódi fesztivállal fogjuk lezárni a, a műsort, amikor is a Szamsárra fog majd a porondra lépni. Azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy valóban akadémikus zenészek és méltó képviselői az indiai kultúrának. Ráadásul mindez egy, egy fúziós improvizált improviz, improviz, zene lesz. Úgyhogy mindezt még, amikor a technikai átállások lesznek a különféle műsorszámok között, Juhász Balázs fotográfusnak a képeivel fogjuk majd akkor a hangulatot egy picit még fokozni. Különösen vizes témájú indiai képeket fogunk majd vetíteni a színpadnál. Hát ezek ilyen 5-10 perces technikai átállások lesznek. Uh -huh. És én gondolom, hogy, hogy hiányérzet nélkül fog majd tudni a közönség este hazatérni. Azon gondolkoztatok-e már? Persze lehet, ez egy kicsit olyan meredek ötlet, nem én csak jutott az eszembe, hogy ahogy vannak testvérvárosok, hogy nem lehetne egy Dunaganges testvérfolyó ö, valamilyen, nem tudom én minek hívják ezt, egy ilyen ö, intézményt létrehozni, ami egy szép példát indíthatna el, hisz ö, a városok, mint ember által alkotott, és azért inkább a kihasználásról szóló ö, hát... Ö, települések, ugye azok, azok között van testvérvárosiasság, de, de tulajdonképpen valóban a folyók, akik annyit szolgálnak az embernek, nagyon kevésszer hozzuk őket össze. Legfelébb amikor találkoznak, mint a Dunát, vagy a Tiszát, de ilyen távoli nagy folyókat nem szoktunk. Hát, nekünk ez régi vágyunk egyébként, hogy valahogy Indiával csináljunk egy közös fesztivált. Van egy My City sorozatunk, ami Nek során uh, városokat szoktunk vendégül látni, és megyünk vissza uh, egy háromnapos fesztiválra. Volt vendégünk uh, uh, Moszkva, Amsterdam, Varsó, és mindig uh, egy uh, a város egy kiemelkedő szellemi. A, vagy, hogy mondjam azt, vezetője személy keresztül szoktuk bemutatni az adott város kultúráját, főleg a fiataloknak szóló, meg kortárs művészetét, tánc, színház. Tehát ez egy háromnapos fesztivál szokott lenni, és hát nekünk van egy nagyon régi vágyunk, hogy, a, hogy egyszer kilépjünk a kontinensről, ne csak Európából tudjunk vendégeket hívni, és hát az első, ami mindannyiunknak eszébe üt, az India. De itt az a, a finanszírozás, meg a távolság, ez... Eddig nem tette lehetővé, ez, talán ez az első lépés most, hogy, hogy a Dunapúzjával valami elindul talán, talán egyszer lesz folytatásra, egyébként jó kapcsolatot ápolunk a, a, a Magyar Kulturális Intézettel Delhi-ben, és a szándék mindenkinek a részéről meglenne, de hát a, a, a maga az anyagi hátteret még nem tudtuk megteremteni erre, de hát talán egyszer a jövőben majd sikerül. akkor térjünk vissza egy kicsit Indiába. Valami olyan, valami olyasmit mondjatok nekem, ami, amire mondjam, a legszívesebben emlékszel vissza. Ne, én nagyon szívesen emlékszem a, a, a Ganga Pudzsára egyébként, amit uh, én minden este elmentem megnézni Risikesben, amikor ott voltam, ott uh, többször is uh, megfordultam, és uh, az soha nem hagytam ki. Ez nagyon szép látvány, amikor ezek a virágkosarak úsznak lefelé a a, a gangeszen, és uh, bevilágítják az egész folyót, lehet látni a vonalát. Ez, ez nagyon szép, és én a, most a fesztiválon belül talán ezt a részét várom a legjobban, hogy ez, ez megcsőténye. Elég sok ilyen kis mécses uh, fogtok elengedni, tehát szépen fognak úszni a Dunán, be népesíti majd kis fénylő pontokkal? Bízunk benne, igen, hogy hogy ez, ez legalább annyira látványos lesz. Talán a, a Duna az nem annyira háborgó, mint a Ganges ott az északi részem, úgyhogy talán tovább is fog világítani és, és látszódni ez a, ez a... Ez nagyon szép egyébként. Tehát ezt, én ezt a részét várom a legjobban. A hidegre való tekintetel egyébként indiai teát is fogunk ott osztani, mert azért ott kinnácsorogni. Ez egyébként egy ilyen 10-15 percnél nem tart tovább maga a szertartás, meg a meg, a, meg ez a vízrebocsátása ezeknek a kis kosaraknak, de utána bemegyünk a, a, a hajóra. Jó. Egyébként, ha már a, a, az áldozatról van szó, ugye Indiában azért az egy szokás, hogy aki oda megy, tehát nem csak a pap, meg a néhány illusztris vendég, hanem a, a oda járuló mondjuk hát hívők, mondjuk ebben az esetben talán ez túlzás, de vendégek, és... Elerezhetnek egy-egy ilyen kis virágos kosarat, tehát az ő hozzájárulásuk is meg a itt mennyire fogjátok biztosítani? Mindenképpen egy egy 200 ilyen levéltányért fogunk majd készíteni. Ehhez sikerült már szerezni virágot is, virágszirmokat, azzal fogjuk megtölteni ezeket a kis levélpapír, levéltányér, fa levélből készült tányérokat. A szunikai Indiában ezeket használják Igen. a Ez Abszolút. Nagyon, környezet, nagyon környezet tudatos, egyszer használatos tányér, és rendkívül praktikus. Ö, egyszerű és nagyszerű, tökéletes dolog ez a levéltányér, ugyanis az ember egyszer használja, eldobja, megeszi a tehén, és utána nem marad semmi hátra, Pontosabban marad valami hátra, egész konkrétan hátul, amit összeszed az indiai asszony, abból lepényt formál, kiszárítja, és aztán azon főzi az ebédet, amit aztán újra a fog tárolni, és tökéletes ökológiai körforgás. Tehát semmi melléktermék. És ráadásul nagyon jó munkalehetőséget biztosít több embernek, cégeket kell létrehozni arra, hogy ilyen levéltányarokat készítsenek. De most ilyen levéltányarokat hoztunk kifejezetten erre a célra, hogy a Dunapudzsán ezt tudjuk majd használni, és a, a, hát el lesznek készítve ezek a mécsesek, amiket a vendégek is eregethetnek. Egyébként meglehetősen szép számú indiai vendégre is számítunk, és hát azt hiszem, hogy ők ebben majd úttörők lesznek, hogy biztos, hogy... Sőt, az... ahogy az indianeket is ők szinte harcolnak ugye a lehetőségére, <laughs> hogy... <laughs> ők is részt vegyenek, mert anélkül nem is áldozat az áldozat, hogyha ők nem lehetnek ott. Ez egyébként nagy különbség, hogy, hogy mi hozzá vagyunk szokva, hogy, hogy míg a templomban is az emberek csak állnak és nézik a papot, Addig ugye az indiaiak, azok mindenben együtt zengik a mantrát, odaülnek, részt vesznek, hordozzák a lángot, a, a bedobják a tűzbe azt, amit be kell dobni, és ez, ez, ez nagyon Igen. szép dolog. És nem számít tolakodásnak, hogyha oda szeretne menni az elsősorban, hogy ő maga is hozzáférjen a gangeshoz és ez sokszor félreérti az nyugati ember, hogy hát ez hogy lehet, hogy most ez az indiai ember tolakodik is, hát én itt állok a ganges előtt, most miért, miért áll elében? Hát azért áll elében, mert szeret virágot bocsátani a vízre, és utána ő el fog menni. De ő náluk ez egy, egyfajta természetes dolog, ugye ezt meg kell ismerni a kettőnek egymást, és akkor a kettő találkozásából biztos, hogy megint csak egy szerencsés dolog fog kialakulni. Akkor most megint szusszanunk egy kis zenével, és utána még visszajövünk, és teszünk egy kört, félig Indiába, félig pedig az A38-on. Folytatjuk az édes indiatilt, lassan be is fejezzük. Bahaszkar Csandravarkar játszott, csak hogy ne legyen megtévesztő a zene, amit az előbb hallottunk, ugyanis ez a goa polka volt. Ez egyfajta ilyen, hát kvázi fúziós zenének lehet nevezni, indiai zenészek, részben indiai hangszerekkel. Ugye az, az először hallott zene az inkább indiai jellegű volt, amit, amit először hallottunk. Ez pedig, hát, én megmondom össze, én, én szerettem, mert nagyon vidám ez a zene. És hmm. valahol benne van egy indiai hangulat, miközben, hát azért a polka az minden csak, nem? Egy indiai tánc ellenben. Valahogy tudom, hogy a jellegében és a stílusában egészen más zenét játszik, mondjuk a szamszára, és más lesz a... a Ja, az a zene, amit a fesztiválon fogtak az A38-ra adni, de valahol ez az igény, hogy összekapcsolják a kultúrákat, ez nagyon mélyen benne van ebbe a tulajdonképpen kis vidám kis darabban is. Goa, Polka, te is voltál, Goán, Igen. de azt nem gondoltad, hogy ott Polka tánc, mit én, Ezt bárokat, tán... vagy nem tudom, miket keresél mert olyat talán nem is találtál volna. Ne nehéz lenne elképzelni a magyar népzene és az indiai népzene házasítását is. A, amennyit tudok az indény... Ezt meg kell cálfolyam. Van ilyen? Mert? Hát még hozzá annyira van, hogy a Sebest Nymáltának van nagyon-nagyon kismet című lemezén. Van néhány nagyon-nagyon szuperül megcsinált. Ezért, ahol, ahol a... a Szalai Péter, és ez, tudom, egy mm -hmm. csomóan játszanak Ő indiai hangszereken, és egy gyönyörű magyar népdal, és egy, hin egy hindi altató van összekombinálva első osztályon. És megmutatja azt, hogy de hát nem akarok én ebbe bele, e, mélyülni, csak megemlítem, hogy Várai László barátunk a győri egyetemről ottani zeneszakos professzor csinált egy egész komoly kutató expedíciót néhány évvel ezelőtt Indiába, és pont azt fedezte föl, hogy a gyökerek tekintetében dala, évek, stb. nagyon-nagyon sok hasonlóság van, tehát ez a keresetek kutassatok, amit Körösi 200 évvel ezelőtt mondott, ez, ez még nyitott kérdések vannak tulajdonképpen. Na, de nem menjünk ebbe bele, Azt mert... hiszem, hogy a, amennyit hallottam indiai e, különböző zenéket, nagyon bonyolult ritmikailag is, borzasztó bonyolult, nagyon sokáig tanulják a, a, a tablaművészek is, és a, a, a fuvaristák fantasztikusak. E, és a, ők használnak nyolcad, meg tizenhatod uh, hangokat. Tehát, hogy valami elképesztő hajlításokat tudnak, mert az emberi számára alig hallható hangokat is megkülönböztetnek és játszanak. Ez zseniális. is. Na, de várjunk, hogy bele nem merüljünk a zenébe, mert ez egy külön uh, nap lenne. A A38-nak a programját még egyszer ismételjük el, mert ez most nagyon fontos. Jö. Azt hiszem, hogy fogalmazhatunk úgy, hogy Január 14-én az jövő szerdán 4 órától ünnepelni szeretnénk a Dunát. Mindenki a maga módján a hindu szerzetes egy Pucsával, amihez csatlakozhatnak a nézők is, és természetesen a késő fellépő művészek is, a túlszabolcs <tosz> szitár játékával fogja majd ünnepelni a Dunát a Bitner Minak -sidóra. a barattanattyom táncjátékával is sorolhatjuk tovább, mindenki a maga módján. és hát én, én úgy gondolom, hogy a Duna örülni fog ennek a felajánlásnak, és hogy talán majd képes lesz közvetíteni ezt a szándékot valahogyan a, a transzcendens felé, és azt hiszem, hogy mi pedig képesek, képesek leszünk, bízom benne, közvetíteni a szándékunkat uh, magyar, uh, Magyarország népe felé, mégpedig ahogy történetesen azt, hogy <kül> vegyük észre a környezetünket, ne gondoljuk azt, hogy tárgyak vesznek körül bennünket, hanem lássuk azt, hogy, hogy egy élő egységnek vagyunk a részei, mi magunk is, és ugyanúgy a Duna is speciál ebben az esetben, vagy a hegy, a kékes Tető, a bükk, vagy akármelyik hegy, vagy a Balaton, tekintsük ők, őket, ö, adjuk meg nekik a létjogosultságot az élethez, és ö, valahogyan ez a gondolat, amin ez a Dunapudsa el szeretne indulni, mert ha így gondolunk, élőlénynek tekintjük őket, akkor, akkor bizonyára másképp fogunk hozzáállni. Akár a mindennapokban az edények mosogatásához. Most az ipari szennyeződés szennyezésben ne is menjünk bele, de ha ugye egy fecske igenis képes nyarat csinálni, tehát legalábbis mi magunk csak is egyedül vagyunk képesek változtatni a magunk módján, és mi ezt szeretnénk üzenni ezzel a Dunapudjával. Ha, -ha. Négy órakor fog kezdődni. Amikor oda megy az ember, ha négykor elkezdődik, azért előbb oda kell érni, ugye egykor már a szertartás, kezdődik, már a szertartás kezdődik és ö, célszerű a parton várakozni vagy hogy hogy kéne hogy kell ezt megoldani de... mert ugye én mondjuk ha oda megyek én szeretnék ilyen virágot belerakni a vízbe de csak ha együtt. utána Szentfürdőt veszel <gül> jó és mindenkinek kell Szentfürdőt venni <gül> Önkéntes alapom? Ah, oké. Okay. Abszolút. <gül> uh, nem, ahhoz természetesen, olyan is lehet várakozni, és uh, onnan fogunk együtt kimenni majd a, a partra. Úgyhogy, uh, de az, azt szeretnénk négy órakor elkezdeni, mert még a naplemente előtt jó volna megejteni. Uh -huh. Tehát körülbelül naplemente környékén. Ez azért nagyon fontos, mert nem tudom, hogy azért mi beszélünk nagyon úgy az a 38 mint hogy mindenki által abszolút ismert erről, de hogy hogyan is találják meg, azért azt mondjuk el... Az A38 -a, a budai oldalon van, a Pesti fő déli oldalán. Budai hídfő. Bud Petőfi híd, budai hídfő. Petőfi híd, budai hídfő. Fordítva mondtam? Igen. <gül> <gül> Mert nek a másik oldalról. <gül> Teh tehát a hatos villamosra leszállnak. Pet Petőfi vagy, vagy ott így, valahogy budai ügyesen hídfő. ott az egyetemi kampuszoknál valahogy parkolnak. Igen. Akkor... Igen. Pestbeny Péter. Ott, ott a parton megtalálják mindjárt az első hajó. Igen, az egyetlen hajó. Sőt, nem. az egyetlen. Igen, igen. igen. Uh -huh. És a felső rakpartról le lehet menni? Felső rakpartról több helyen is le lehet jönni. A hajó előtt sajnos korlátozott a parkolási lehetőség. Uh -huh. Az egyetemi parkolóban ott, ott meg lehet állni, több lépcsőn is le lehet jönni, közvetlenül a hídnál van gyalog hely. Oké, okay, tehát akkor ez lesz jövő szerdán, Mondjuk azt, hogy fél négytől, már kellett, jobb, ha gyülekeznek, Én tehát négy van, órától Dunapúdsa. Köszönjük szépen, a szervezők voltak itt. Vártunk Gergő az A38-ról, és Leveles Zoltán, akit azért már többször hallottunk, és fogunk a jövőben is hallani. Örülök, hogy itt voltatok, és mi pedig jövő jövünk majd megint. Köszönjük. Köszönjük szépen.